Баба Варка, коли молодята повернулися з будинку культури після реєстрації шлюбу, обсипала молодят зерном, пшеницею і горіхами, примовляючи, щоб були ви здорові, як земля, красиві, як весна, і дужі, як вода, а щоб любов ваша була ясна і світла та вічна, як у небі сонце. Для молодят відвели дві кімнати, які вікнами виходять у сад. Вже коли вляглося весільне гульбище, і тихо стало в хаті і на подвір'ї, дід Максим і баба Варка ще довго не спали, гомоніли стиха. Ну, от, дякувати долі, і у нас, старість не самотня, маємо сина й дочку. Бо й коли б згодом не пішли вони від нас. Чула, що гаян збирається хату будувати над хоролом. Уже ніби ти місце обрав, клопоталася баба Варка. А навіщо вона йому? У нас хата як дзвін, на чотири кімнати, заперечив дід Максим. Та воно то так, але ж своя хата найрідніша. Ні, це негоже, коли вони від нас підуть. Гірко нам буде без них. А ти, Максиме, сходи, в сільраду та отпиши їм нашу хату, а при них і ми доживемо. Ай, правда, стара, і ти в мене таки розумниця. Нехай вони будуть хазяї, як наші рідні діти. ж, то ми з тобою ще й внуків діждемося, Максиме, і чорненьких, і біленьких. Не обійшла нас доля. Вони ще довго стихо гомоніли між собою а над хатою Лимаренків плив повновидий місяць, і через вікна лилося сяйво затишну кімнату. Минулого літа їхав я в рідні краї через Спирятин і Лохвицю на Гадяч, але цього разу не асфальтовою дорогою, а путівцями через чудові села, що розкинулись понад Удаєм, Сулою і Хоровом. В селі Романівці Зупинився коло чепурної хати, щоб напитися води. Назустріч мені вийшов сивий дід з мавим чорноголовим хлопчиком. Вони були такі не схожі. Ще більше мене вразила білява струнка молодиця, яка натнулася з відром до колодязя. Напившись води, я розговорився з дідом, і він повідав мені історію, яку я оце переповідаю людям. Дід... Григорій. Ще світні зоря, а дід уже встав, тихо вийшов із хати, щоб не розбудити старенької, і подався до повідки. Там, на бантині, здавне висіла коса. Та незрадлива заробітченська подруга, з якою ходив він по наймах, в панській економії на заробітки ще замолоду. Багато відтоді жнив відшуміло. Та не розстається дід Григорій Зі своєю косою Бо для нього вона не тільки Свідок далекої молодості А й частка його Власного життя Вона для нього як скрипка Для старого музиканта Що приносила не і радість І смуток Увібравши в свій передзвін Далекі, давно Скошені дідові літа І як тільки настають жнива Дід Григорій знімає косу з бантини, відклипає наново, так що аж блищить вона, пройдеться мантачкою, шах-шах, дзінь-дзінь, аж у душі окликаються спілучі луни, а руки самі просяться до кіся, щоб розмахнутися широко, пройтися з вабним покосом. «Хоч по правді сказати, відкосили своє коси». Нині на жнивах усе складні жатки та самохідні комбайни. Але дід Григорій не розлучався зі своєю дзвінкоголосою супутницею, що року настроював. то весь пульянець скосить на городі або сіно на леваді. А раніше, ніде правди діти, сіяв на садибі коло хати, платку життя сам скошував, а баба в снопи зв'язувала та й мали свого збіжя копу. Нині й те минуло хліба, еко, хочеш вдосталі в колгоспі і в крамниці. Тож і відшуміли нивки біля хат, ну й нехай. Хоч, чесно кажучи, дід Григорій скучав за тихим шумом колосу. Раніше, бувало, сяде під стіною достиглого жита і слухає, слухає той таємничий шепіт. І, здається, колосочки, як синочки, розповідають йому про давнє, минуле. Про його синів, яких давно скосила проклята війна. І немає тепер у нього онуків, осиротіли вони на старісті з бабою. Зайшовши до повідки, дід Григорій зняв косу з бантини, ніжно пройшовся рукою по запиленому, потемнілому сталевому полотну. Знайшов бабку, молоток, і, зручно примостившись на ослінчик, почав клепати. «Стук-стук! Дзин-дзинь!» – полинуло з повітки, як поклик до гарячої жнивної пори. Баба зачула той передзвін, вийшла з хати. «І чого ти, старий, чуть від косу клепаєш? Спокою тобі немає, та й навіщо тобі вона?» «А, помовч, стара, раз клепаю, знати треба!» Чула, вчора по радіо сам секретар райкому закликав. Літо видалося грозовите, дощове, сліва полягли, тут коса потрібна. Та якийсь тебе косар? За вісімдесят перевалило, порох сиплеться. Ну, порох і ну буває. З декого вогонь викрешується. Стара тільки похитала головою, добре знаючи його характер і пішла до хати, щоб приготувати сніданок косареві-добровольцеві. Нагостривши добре косу, дід прихопив з собою все необхідне для косарського діла причандалля. Молоток, мантачку, брусок і, зиркнувши на вікна хати, подався за ворота. «Куди ж ти не снідавши?» – гукнула вслід баба. «Я ось млинців напекла». «Не заробив ще. Рано снідати». «Як же ти голодний коситимеш?» «Е, голодний, там у колгоспі казала головиха хіба ж таке спільне харчування!» І пішов вулицею. Лише коса зблизкувала за плечима в променях сонця, що тільки не з'явилася над дрімотним хоролом. Відразу ж за садками починалися колгоспні поля. Стіною стояла пшениця. «Колосу колосну, чисто тобі золоте литво!» «Для такої пшениці навіть негода не страшна. Ні дощі, ні вихорі не поклали. Скоро сюди прийдуть комбайни, гаряча буде робота. Пшеничка, спасибі їй, уродила добряче. А ячміни спідрів, не вистив проти негоди. Покрутило його, зачубанило, прибило до землі, ніби чорти тут жарували». «На цьому лані ні косарками, ні тим паче комбайнами врожаї не візьмеш, косою і то треба вміти».